Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Megírt az elnök úr Akit mindjárt Igen, valamit akarok kérdezni kérdeztem, hogy hol van a Neyloan Szatyor. Rossz volt. Nincs. Én visszatfelé számolom a napokat. Lehet kérdezni Mesterházi Attilától 353-94-51 és az előbb azt mondtam, hogy te tudod, hogy számomra vannak olyan figurái a politikai életnek, akiket személyesen ismerek, és nyilvánvalóan hogy a személyes ismerettség az embernek a gondolatait az illetővel kapcsolatban befolyásolja, és ez így természetes. Így az ember csak nagyon visszafogottan fogalmaz, akkor remélhetőleg ténybenleg nem tévedve, hogy az események tényleg így zajlottak. Hogy amikor Rogán Antanak, ez a lakástörténete, vagy a Rogántól lakás a lakástörténete, hogy valamiért pont Lázár Jánosnak számolt be, nem tudom, hogy miért neki ide, nem akarok jópofáskodni tényleg, akkor Lázár János erre azt mondta, hogy rendben van. Mintha lenne egy olyan személy, aki egyébként ha azt mondja a népnek, hogy rendben van, akkor a népnek azt el kell hinni. Nem fogok Lázár Jánoson viccelődni. Azt kérdezem tőled, van-e ma Magyarországon szerinted egy olyan ember, aki ha valamit mond, azt a nép zömében elhiszi neki. És ha van, az ki. Hát szerintem olyan, hogy zömében elhiszi, olyan biztos, hogy van, sőt több is. Hát nagyjából ez alapján működnek a politikai pártok is, hogy De most nem, ez egy mérvadó ember. Ki a mérvadó ember ma Magyarországon? Szakmákban én azt gondolom biztos, hogy van ilyen. Politikai életben is van olyan, akinek jobban odafigyelnek a mondataira, vagy a, vagy a véleményére, akár egy adott kérdésbe akár általában. Régen korábban most egy ott mondja, aki már nem él horngyulan nálunk, az olyan volt, hogy ha ő mondott valamit, akkor mindenki odafigyelt rá. Nem biztos, hogy mindenki egyetértett vele, vagy, vagy elfogadta az álláspontot, de hogy mindenki megfontolta és átgondolta, az biztos. 353,94,51, leszámítva a kommenteket. Ha nem tudom mihez, vagy leszámítva a mocsholdó telefonokat, bárki kérdezhet Mesterházi Attilától. Elérhetősége, elérhetőségünk 353-94-51 Én általában papírhalmokkal szoktam itt megjelenni, amikor te vagy mással beszélgetek. Vesz részt, és a fejhallgatót. Igen. Igen. Töreget kívánok, Mesterházi Attilától szeretném megkérdezni, hogy több cikket is olvastam az elmúlt időszakban, ami az új választási rendszerrel foglalkozik, és azt írják az elemzők, hogy előfordulhat elvileg egy olyan helyzet, hogy az ellenzéki összefogás megnyeri a választásokat a lehető szavazatszámok alapján. Mandátumban mégis kisebbségben marad, és itt most nem koalícióra gondolok, hanem arra, hogy a Fidesz, kevesebb szabadokat kap, mégis neki lesz mandátum számban többsége a parlamentben. Ha egy ilyen helyzet fordul elő, akkor ez mit eredményezhetne? Hát ez egy eléggé bonyolult kérdés, és ráadásul eléggé elméleti. Én azt gondolom, hogy a valóságban egy ilyen helyzet nem nagyon tud előfordulni, hiszen az emberek vagy a kormányváltásra szavaznak, hogy a kormány úgymond hatalomban tartására mi azt szoktuk mondani, hogy a mostani választói rendszer az valóban egy speciális rendszer, több okból is az egyik például az, hogy sokkal kisebb szavazatszámmal is lehet akár kétharmados többséget szerezni egy pártnak. A másik pedig, hogy egyszerűen kizárja a kisebb pártokat abból, hogy bele tudjanak szólni a, a versenybe. Mi nem leértékelve a többi pártot, nem megbántva őket, de azt szoktuk mondani, hogy aki más pártra adja le a voksát, vagy éppen otthon marad az, az Orbán Viktorra szavaz, hiszen azok a szavazatok elveszhetnek a kormányváltás szempontjából, Úgyhogy igazából oda egyszerűsödik most ez a választás a legvégére, hogy egy ilyen AB tesz lehet, hogy aki elégedettenek a kormánynak a működésével, mert jobban él, mint négy éve, azt kapta, amit várt, vagy amit ígértek neki, az biztos a Fizeszre fog szavazni, aki viszont úgy gondolja, hogy rosszabbul él, mint négy éve, hogy nem azokat az ígéreteket tartották be, amiket mondtak, akkor, akkor azok az emberek a választásra, pontosabban a választásra a változásra kell, hogy szavazzanak. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy stabil többséget tud adni ez a mostani választógi rendszer, bármelyik párt is nyer meg a választást? Jó reggelt kívánok! Ö, jó reggelt kívánok! A köszönöm kérdező elnök úrtól, hogy amikor látták, hogy hogy változtatják meg a választójogi törvényt, illetve látták, hogy milyen ö, média ö, viszonyok vannak, nem fordult meg a önök fejé, vagy bolygottálják a választást? Nem akkor csak a Fidesz a jobbik indult volna a választásokon, és akkor egyetlen egy ellenzéki párt nem lett volna a parlamentben, meg talán lehet, hogy az elempéssel csatlakozott volna hozzá. 353,94,51. Igen. 5 Jó reggelt, én azt szeretném kérdezni az elnökortól, hogy a családi adózás rend, rendszerét azt megtartanák abban az esetben, hogyha kerülnek hatalomra, vagy ne? nem? Fog. Igen, de átalakítanánk a több kulcsos adórendszerre, egy igazságosabb több kulcsos adórendszerre az adózás, mert azt látjuk, hogy ez a 16 os adó, ez csak a magas, magasabb keresettel rendelkezőknek adott valamit, azoknak viszont sokat, és mindenki, aki, aki kisebb keresettel rendelkezik, azoktól elvett, ezért mi egy olyan új adórendszert akarnánk, amelyik a magasabb keresettel rendelkezőket jobban adóztatja, tehát egy kicsit magasabb teherviselést vár, ez olyan durván az átlagkeresett, kétszeresétől, olyan 450-500 forintól állna be vagy jönne be egy újabb magasabb adókúcs, ez inkább olyan 29-30 százalék környékére várható ez az adókúcs, és alatta pedig mindenkinek a fizetése egy picit több kell, hogy legyen a borítékba hó végén. Abban a logikában, hogy minél kisebb ez a fizetés, annál nagyobb a nyereségnek a, a lehetőség vagy a realizálása a munkavállalók számára. Szia, Fokus! Jó reggelt, lakó, tudósító vagyok! Azt szeretném megkérdezni, 18-25 éves korosztályban az MSZP-nek, illetve a kormányváltó összefogásnak az ismertsége, illetve a szimpátiája milyen mértéket mutat, erre vannak-e bármilyen kimutatások vagy érzékelés? Valamit javult az elmúlt időszakban, sőt láttam egy olyan felmérést még egy fél éve talán, amikor a, amikben a, az első szavazók, tehát konkrétan a 18 éves korosztályban, kimondottan erős volt a, a, a, akkor még csak úgy mérték, hogy az MSZP-nek a, a támogatottsága, tehát meglepően jó volt a, a számadat. E, és mivel most ebben az időszakban is azt ígérjük a, ennek a korosztálynak, hogy mindenki, aki most elérte a ponthatát és bekerült a felsőoktatásba, főiskolára vagy egyetemre, akkor azok a diákok tandímentesen kezdhetik meg már idén szeptembertől, tehát 2014. szeptemberétől tandímentesen kezdhetik meg a felsőoktatási tanulmányaikat, mert mi úgy gondoljuk, hogy ha én is ingyen szereztem a diplomámat, a miniszterelnök is ingyen szerezte a diplomáját, akkor ugyanezt meg kell adni mindenki másnak is. Mesterházi Attila a vendége a 2014-es választások előtt feltételten utoljára, mert az ember tudhatja, hogy mit hoz a sors elérhetősége. 353.94.51 az elkövetkező percekben. Jó reggelt kívánok! Jó Én azt szeretném megkérni, hogy a mesterádiótól, hogy utána az MSZT kormány írt kipanál próbálomot. Akkor februárban, önök februárban meghidették, hogy februárban a Fidesz nem történt semmi. Most azt hallani, hogy is, mint a trafikhoz hasonlóan tégeket akarnak pozícióba hozni, hogy mit lehet az önök és mit tudsz? jelni. Bocsánat, még egyszer megismétel, vagy nem hallottam a végét. Tehát, hogy mit tud ígérni az MSZP-val kapcsolatban, egyrészt, hogy ne cégek kerüljenek kerül, helyre, nem végre ez a másfél-két női a lehetőség, uh -huh. és hogy e, ha esetleg nem önök nyernek, akkor milyen lehetőség vannak ezen a területen. Hát arra, arra készülünk, hogy nyerünk, látom, hogy most már több mint 70 helyen jártam az ország, éppen tegnap bajka Veszprém volt a két állomás. Nézze, ezek elvitték a trafikot, elvitték a földet, Olyanoknak adták oda a földet is, akik műkörmösök, tetőfedők, cukrászok, vagy éppen fogtechnikusok, tehát egy közös jellemzőjük volt, hogy nem értettek a földhöz, nem foglalkoztak vele sosem, viszont legalább jó kapcsolataik voltak a helyi fideszes kiskirályokkal. Éppen ezért mi minden földpályázatot újra fogunk értékelni. Aki tisztességesen szerezte meg a, földöt, a földet és meg is műveli annak, annak marad a földje értelemszerűen, a tulajdonban, aki viszont hát, ilyen politikai kapcsolatok alapján szerzett földet, és nem is műveli, azt nem érthozató, visszavesszük, és odaadjuk azoknak, akik valóban a földel akarnak foglalkozni, azzal gazdálkodnak, ugyanezt fogjuk tenni a trafikkal. Tehát visszaállítjuk a régi rendszert, mindenki, ahol akarott árusíthat dohányt, vagy különböző dohánytermékeket, aztán majd a piac eldönti, hogy hol, hol van erre lehetőség, szükség, meg kereslet. Úgyhogy a hajukra kehetik a, a trafik az pedig teljesen egyértelmű, hogy Magyarországon a versenyt azt vissza kell hozni, mert jelenleg, hogy a és Mészáros Lőrincekét közbeszerzés király, akik mindent elnyernek, minden pályázaton, ahol elindulnak, ott nyernek, már lassan ott is, ahol nem, is, ahol nem indulnak el úgyhogy ezt mindenféleképpen felül kell vizsgálni, és a magyar vállalkozóknak, a magyar kis- és középvállalkozói szektornak kell lehetőséget adni. Nagyobb projekteknél pedig, ahova kellenek adott esetben a nemzetközi vállalatok a munka elvégzéséhez, ott pedig kötelező lesz magyar kis- és középvállalkozókat helyből, tehát abból a térségből, régióból bevenni orválnakozók, én most mondok egy példát, mi egy nemzeti útfejlesztési programot fogunk indítani, ez nem autópályaépítés, hanem a négy jedű utat, két két csinálni, vagy a bekötő utakat akarjuk fejleszteni. Na ezekben a projektekben helyi vállalkozók is tökéletesen Elnök volt kis korlátozás a hallgatottok, pedig sok-sok türelmet kérek, mert hogy folyamatosan kérdeznek, de várni kellett. ez egy fontos kérdés volt. Az volt fontos kérdés, mert így alakították át az elmúlt négy évet, hogy semmilyen, semmilyen verseny nincsen tulajdonképpen az építőiparban. Jó kívánok, és a másik hallgató, aki vonalban van, tőle még egy kis türelmet kérek. Igen? Ön van vonalban. Szép kívánok. Én azt szeretném megkérdezni az elnök úrtól. Volt az előbb az adó átalakítása lett, ha nem tartanak esetleg, hogy ezzel a, a gondolattal ugyancsak szervezatokat beszítenek. Tehát azért ez a százalékos rendszerrel is a nagyobb keresetűek is már önmagában több terhet vállalnak, mint a kisebben. Tehát nem feltétlenül tartom, például én igazságos azt, hogy azért, mert az ember adott az esetben többet, ezért még ezen is többet vállaljon. Mikorban, azt be, hogy alapjában, mivel vissza, körülbelül mindenki pontosan ugyanazt kapja az államtól, mint intézményrendszer. Akár egy kórházba megyek be, vagy akár egy bölcsődébe vinném a gyerekeimet. Pontosan mind ugyanaz kapom, mint bárki más. Egy kis türelmes, akkor a másik hallgató is kérdez, és akkor nem kell még a türelmét várnom, vagy kérnem, köszönöm szépen, hogy eddig türelmes volt. Mondja legyen szíves a kérdését, és akkor majd kettőre válaszol az elnök úr. Ahó, hát ő még sebbült a türelemmel. Akkor viszont itt van ő, és akkor egy kis türelmüket kérem, lehet utána ismét kérdezni, de akkor két kérdés és két választ. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném, azt szeretném kérdezni, hogy a deviza hitelesekkel mit akarnak tenni, hogy különbséget tesznek-e a célú hitelek és az egyéb felhasználású hitelekkel? Köszönöm, és akkor befutott egy harmadik, és akkor tényleg utána a kis türelem. Háló? Jó reggelt, én csatlakoznék az előbbi adózós kérdéshez, hogy itt a, az abszolút jövedelmet határoztam meg az elnök úr, hogy, hogy ez a 450-500 ezer forint környéki havi jövedelemre vonatkozott ez a magasabb sáv, hát hogyha valakinek öt gyereke van ebben a kategóriában, akkor ott a fejenként alokálható jövedelem kellene, hogy számítson, nem pedig az abszolút érték, amit keres az adózási sávok kialakításánál. Nagyon szépen köszönöm, Köszön. kis türelmöket kérem, és aztán ismét önök jönnek. Két adós kérés összevonom, hogyha lehet, jó? Ja. Tehát valóban mi azt gondoljuk, hogy akinek magasabb a keresete több közterhet kell, hogy váraljon. E, jelenleg a kormány csökkentette a magasabb keresetűek e, közterheit, tehát hogyha egy átlagot számolunk, akkor is alacsonyabb a köztehel. De ez, a, ez az adókulcs, amit mi mondunk, ez a 29-30% ez messze alatta van, mint a 2015-i bármikori magasabb adókulcs, tehát Magyar egy olyan számot akartunk keresni, amelyik segíti egy picit újra rendezni a jövedelmeket, és egy picit e, csökkenteni a jövedelemkülönbségeket Magyarországon, és azon által is említett közszolgáltatásoknak a minőségét is lehet valamivel fejleszteni, tehát magyarul, hogy magasabb szolgáltatási színvonal legyen, ehhez pedig természetesen pénzre van szükség. E, aki többet keres, az most többet realizál haszonként, előnyként, erről szól az kulcsos adórendszer, és pont azért abban vitatkoznék a hallgatóval egy kicsit, hogy mindenki ugyanazt kapja, hiszen akinek magasabb a kereset, van lehetősége más alternatívát választani, akár az egészségügyben például, hogy saját maga megfizeti azt, ami a mi szolgáltatása számára legmegfelelőbb, ezt a kisebb keresetűek nem tudják megtenni. A másik, hogy valóban kicsit bonyolultabb ez az adórendszer, csak mivel nem 10 millió közgazdászországa, meg adószakértő vagyunk, ezért nem akartam a részletekben nagyon belemenni. Természetesen számít az, hogy Kinek hány gyereke van, hiszen adójóváírásban is gondolkodunk, brutósításban is, tehát ez egy sokkal szofisztikáltabb rendszer, amit jobban lehet finoman hangolni. Az alapelvet akartam elmondani, hogy akinek magasabb a keresete, egy picit több adót kell, hogy fizessen, akinek pedig alacsonyabb a keresete, és ebből vannak sajnos többen, bizony azoknak több lehetőséget kell adni, mert különben a fogyasztás sem indul be Magyarországon, és ez a gazdaságnövekedés szempontjából is fontos, hogy a kis kisebb keresetű családoknál több pénz maradjon, többet tudjanak költeni ezt tudja a belső fogyasztás is felfelé húzni, és adott esetben ezáltal pedig a gazdasági növekedést is gyorsítani. A devizahiteleseknél mi azt gondoljuk, hogy vannak olyan javaslataink, amik mindenre vonatkozhatnak, például a magáncsőd intézménye, vagy kimondottan a lakás célú hiteleknél a, egy ilyen állami-szociális bérlakás rendszer, amit a kormánynak már rég meg kellett volna csinálni, ahhoz, hogy legyen lehetősége az embereknek adott esetben később, amikor tudják rendezni, az adósságokat, vagy az anyagi helyzetüket, akkor újra visszajutassanak ugyanabba a lakásba, vagy ugyanazt a lakást megkaphassák tulajdonjogi szempontból is. Szóval arról, hogy nem csak a lakás alapú de Az Azért mondom, hogy ez nagyjából a mi gondolkodásunk szerint mindenre tudna vonatkozni. Van egy olyan, nem is egy olyan példa, amikor valaki mondjuk vásárol egy autót, és aztán most már lassan többszörösét fizeti vissza annak a, az autó árának, és közben az autó is már 5- Válik, tehát egészen biztos, az, hogy a második legnagyobb ilyen kategória lakás után az egyéb más célú hitelfelvétel. 353,90. Bocsát, egyet még mondhatok, de még a legjobb segítség az az lenne, hogyha nem 310, meg 8, meg lassan már 320 forintos euróval jógatták. 2010 7. előtte ez 265 forint volt. Ismét begyűjtök három kérdést, hogy ha segítenek. Hello? Jó reggelt kívánok, Balog vagyok, üdvözlöm mindenkit, üdvözlöm mindenkit. Egy egyszerű kérdésem van, mi a garancia arra, hogy ezekből bármi is létrejön, amikor önök kerülnek a. Pozícióba. Az, hogy pozícióba kerülünk. Tehát, ha megválasztanak minket az emberek, akkor ez így lesz. Azért választottuk ki, úgymond, egy ilyen 8 pontos programcsomagot, ami jól szimbolizálja azt, hogy hol érezzük a legnagyobb problémát, hol kell azonnali változást elérni. Ezekkel fogunk kezdeni, és természetesen az egyéb más közjogi kérdéssel, mert Magyarországon szerintünk se jogállam, se demokrácia nincs. Jó reggelt! Jó reggelt, megkérdezni. Ez a többságos adórendszere nem tartja, hogy visszajön a 90-es évek adófizetése, rejtő stratége, mikor mindenki minimál volt, mert ott akkor a kevesebbet kell adózni. Köszönöm. Gyűjtök még kérdést a Kovács Kisztülve. Jó reggelt kívánok. Háló, háló. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Mesterháziótól azt szeretném megkérdezni, hogy létezik, hogy nem még, hogy ez a műkörnös ez, egy, ez is kalácos gazda, aki eddig nem, volt, nem kapott földet. Állandóan ezzel a műkörmesel jönnek, hogy nem olvasott még a De van cukrász is, meg technikus is. És a másik kérdés? Volt még másik kérdés. Ja, bocsánat. E igen, a, a garancia, azt beszéltünk erről. Azt hiszem, az elemi érdekünk, hogy úgy legyen, ahogy azt ígérjük, -e, különben bárki más is el fognak zavarni. A többsávos rendszernél, e ugye pont egy azért mondtam, hogy ez egy 29-30%-os felső kúcs lenne, ami nagyjából az a határ, sőt, még egy picit ez ott a határolat is van, ahol még nem éri meg alternatív módszerrel a jövedelmeket kivenni, hiszen annak túl nagy költsége volna. Éppen ezért mondjuk azt, hogy egy olyan határt szeretnénk olyan kulcsot találni, ami, ami valóban magasabb adóterhet, magasabb közteherviselést jelent, viszont ehhez képest nem, nem ösztönzi az embereket arról, hogy alternatív módon vegyék ki a fizetésüket. Jelenleg is épp minden harmadik ember minimálbéren Dolgozik, tehát ilyen értelemben már ma is egy eléggé elterjedt hogy mondjam, foglalkoztatási forma ez. Igaz, nem ezért, amit a kérdező mondott, hanem azért, mert nem fizetnek elő pénzeket, kellő fizetést a munkavállalóknak az emberek is ezzel, vagy a cégek is ezzel próbálják visszanyomni a költségeit egy-egy termelési folyamatnak. Csak halkan kérdezem, hogy ő már nem kérdezett egyszer? De elkérdezik. Halló, ennyit a memóriámról, az egész jól működik. 353, 94, 51, egy kör, egy menet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon impresszív, Amilyen módon kérdeznek. Ezt most ne rongáljuk azzal, hogy újabb visszatérők vannak. Aki kérdezni akar, az jól fontolja meg, azt tegye föl, amire kíváncsi, és ha újabb kérdések jutnak eszébe, ezt nem mondom, hogy várjon 2014-ig, de vegye tudomás, hogy egyszer már kérdezett. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Megkísérli? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Ferenc vagyok. Érdeklődni szeretnék az elnök hogy milyen elképzelések vannak a hivatásos állmányok, akit megvonták nyugdíjáról adóztatják, tehát szolgálti állítékosok veszünk, hogy visszakapjuk-e a régi rendszert? Köszönöm. A régi rendszert? Most ugye valósági javadalmazási viszonyokat értett ezen. Jó reggelt kívánok! A Mester az adó átalakítások kapcsán szeretném kérdezni ő azzal indokolta, hogy aki többet keres, annak eh, többet is kell vállalnia, mert hogy eh, ugye visszatérve, eh, hogy viszont ugyanannyit is kapunk, eh, ugye ez egy hallgatói megérzés volt nekem, ezzel kapcsolatosan annyi lenne a kérdés, hogyha én eh, eh, többet keresek, és eh, el tudok menni mondjuk egy magánoldám a haláldérsödében, akkor én többet is leszek ki eh, a gazdaság felpörgetéséből, és valamilyen szinten eh, te hermentesítem a költségvetést is, hiszen magán erődülő adom meg azt, amit egyébként az másnak áll. Ezzel kapcsolatosan mi a ö, hát vélem? Azért az állam ahhoz is ad támogatást, tehát ilyen értelemben ez általában egy vegyes rendszer. Ha valaki más szolgáltatást akar igénybe venni, akkor természetesen az arra lehetőség van, hogy ennek anyagi lehetősége is vannak. De az állami költségvetés ugye az újraelosztás elvén alapszik, mert sajnos nagyon sokan Magyarországon nem engedhetik ezt maguknak. Ezt hívják ugye a társadalmi szolidaritásnak, hogy bizony Azoknak, akiknek nagyobb a lehetőség, azok több terhet viselnek, több terhet vállalnak, mint azok, akiknek nincsen semmilyen lehetőség, az igazságosság követeli ezt meg, hiszen azok az emberek nem fognak Magyarországról eltűnni, és az államnak meg önmagától nincsen pénze. Tehát Magyarul hiába akarna az állam segíteni, függetlenül a gazdagabbtól vagy a jobb keresetőektől, önmagában nincsen pénz az államnak csak azt, amit az adófizetők vagy éppen a cégek befizetnek, ezért kell, hogy ebben egy olyan átalakítás legyen, ami kellően igazságos, és azokat a szempontokat is figyelembe veszem, mint ön is és a többiek is említettek. Volt még egy kezés. E, igen, a, a hivatásos igen. állomány. Valóban mi azt gondoljuk, hogy helyre kell állítani a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőséget a társadalmi igazságosság figyelembevételével, de bizony a korengedményes és a korkedvezményes nyugdíjra is lehetőséget kell adni bizony szakmák esetében. És azt a büntetőadót, amit kivetettek a, a nyugállományokra, vagy a rendvédelmi dolgozók, akik nyugállományban vannak, meg ás, egyéb más szakmákban dolgozók, azt pedig el fogjuk törölni. Tehát magyarul nem lesz ilyen büntetőadó, és helyreáll az a rend, ahol van lehetőség rugalmas nyugdíjba vonulásra egy új rendszerben, ami a társadalmi igazságosságot is figyelembe veszi. Két kérdés is van. Györögött. Jó reggelt kívánok, a szeretném kérdezni mester az út, hogy elmegy végül a nemzetbiztonsági ülése. Van még egy kérdés? Halló! Jó reggelt kívánok! Önnek is! Ha megnyernék a választást, ön felépítedné a népstadiont újra? Most egy pillanat, válj, ott áll egy népstadion, most akkor ezt lebontani és újra, vagy csak hogy érthető legyen a kérdés? Jó, rendben van. Miért kell nekem át más kérdést adni a szájával, mint amit ő kérdezni a biztonsági biztonsági. várja? Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a kettő, kettes kategóriás nyerőgét, nyerőgét autómatákat visszaállítanája. Azt hiszem, hogy ebben egy... Ahogy nézem a mimikáját, most ugye árulkodom. Ez az első kérdés. Úgyhogy mindjárt, elnök úr! Én de, de, de, de, de nem vagyok annyira profi, de azért elvett fogok tudni mondani. Nemzetbiztonsági bizottság. Kérem, törvénytelenül hívták össze a, nevén, nev... a Nemzetbiztonsági Bizottságot, tehát abban a logikában, hogy engem oda meghívnak meghallgatni, semmi közön nincs a nemzetbiztonsághoz, a nemzetbiztonságról szóló törvény világosan fogalmaz, hogy milyen esetekben lehet különböző vizsgálatokat indítani, és az kiket lehet oda megidézni, Ez semmi más, mint egy politikai, Cirkusz egy politikai színház, színház, amihez megpróbálnak minket is odahívni asszisztenciaként, hogy segítsük ezt a lejáratást, úgyhogy nem fogok elmenni a Nemzet Biztonsági Ez Ez praktikus kérdés. Elvés, meg praktikus, tehát az amikor visszaél egy bizottság a törvény adta jogaival, vagy visszaél a többség adta lehetőségével, és a képként a jogból hogy hivatali hatalommal való. Azért hogy Molnár Zsolt, amikor ezt szavazták, emiatt hagytál utána a. Hát ügyen... Ez természetesen törvénytelen szavazás volt. A törvényel ellentétes módon hívták össze a bizottságot, az ellentétes módon hívtak engem meg, úgyhogy a jogszabályalkotóknak kellene élen járni abban, hogy a saját maguk által elfogadott törvényeket betartsák, még akkor is, hogyha kampány van, tehát ez már a, bocsát, úgy fogom, ez már alja ennek a, a kampánynak, már negatív hagyjáratnak ebbe a kérdésbe. A, nem, még van egy népszadionépítés. Nép csak imádcsak, é, arra, mi igen. A címátsuk, hogy arra inkább a, a Mi inkább a stadionépítés helyett a gyermekéhez megszüntetésére, vagy pedig a, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére szavaznánk. Kérendben van, de most itt már a hajrában egy kérdést ezzel kapcsolatban. Mit csinálsz mindazzal, ami elkezdődött, de még nem fejeződött be? Nézd, ami elkezdődött, és mondjuk valamilyen, ott van, hogy mondjam, a befejezésőt, tehát azt nem érdemes torzóként megtartani, hanem azokat a munkátokat be kell fejezni, de hát azért számos olyan stadionépítési terv van, amire már a forrásokat úgymond elkötelezték, de meg sem kezdődött az egész. És azért is nem kéne ezt nagyon erőltetni, mert nem tudom, láttad-e legutóbb, hogy a Debreceni stadion üzemeltetésére kírtak egy pályázatot, csak a kutya nem akar rá jelentkezni, mert nincsen hülye, aki azt gondolja, hogy egy stadiont lehet rentábilisan üzemeltetni. Ugyanez lesz a sorsa az összes többi stadionnak. A hogy nem tehát ott már van egy olyan cég ami A zelektár, ő még ő sem fogja tudni üzemeltetni nyereségesen, vagy pedig nekik van talán a legtöbb szurkolójuk Magyarországon. Mm. Ehm, az, látszik, az, az látszik, hogy tudja, az egy érdekes hogy jártam valamelyik nap ott a, a stadion melletti e, e, házaknál, és beszélgettem egy-két lakóval, és tudják, az az érdekes, hogy maga ott a stadion mellett vannak olyan házak, ahol nincsen WC bent a lakásban, nem csak a folyosónak a végén van a WC a harmadik évezredben szörnyű a közbiztonsági helyzetet. Arról panaszkodik egy idős bácsi, hogy e, attól fél közbiztonság logikáján, hogy amikor este kimegy vécére, akkor addig, amíg ő kimegy vécére a folyosó végére, addig nehogy kirabolják a lakását. És tudják, az a legérdekesebb számomra, hogy legmegdöbbentőbb inkább ez a helyes szó, hogy nem az volt a bácsinak a problémája, hogy a folyosó végére kell kimenni Így vécére. Férfi. Igen, hanem az volt a problémája, hogy amíg oda elmegy, odaér és visszajön, addig nehogy kirabolják a Amióta, lakását. Anyukám, most anyukám kórházban volt, és négy itt mondanak rá, idős hölgy. Idős, idős úr, idős hölgy. Tehát ha nem vigyázva, egyszer is lesz bácsis, és nem fogok. Én nagyon szeretni. remélem, hogy leszek is. <hihih> tehát magyarul nem az volt a probléma, hogy nincsen a lakásában a mosdó, fürdőszoba, nem az volt a problémája, hogy nagy kirabolják. Na most akkor emellé jönnét egyan 200 méterre 14 milliárdból egy stadiont Hát szerintem ez a különböző problémáknak a, a különbözőképpen való érték. Nem értéken, a jobbik vagyok, de ideillik logikailag nem kérdezték, én kérdezem. Nyer az ellenzék, vesző, elszámoltatás, pont. Kérdőjel. Nem, pont. Nem, felkiáltója. Igazságosan, tehát jogállami normák mentén, nem politikai koncepciós perek mentén, nem politikai megrendelések al alapján. Az igazságszolgáltatás tegye a dolgát úgy, ahogy kell, jogállami normák szerint. Aki szabályt sértett, annak felelnie kell, aki meg nem, nem tisztességesen szakmai normák mellett végezte a munkáját, aznak meg semmi gondja nincs. Kettő számúgy nyerőgép. Igen, nyerőgép. Azt az egész piacot teljesen átalakították. Ez egy állatorvosi lova annak egyébként, hogy a jogszabályokat változtatták meg úgy, hogy a szektorban működő cégeket tönkre tegyék és új, Szereplőket hozzanak be. Tehát magyarul ezt is lenyúlták úgy, hogy van, mint a, a trafik területét, csak ez egy sokkal, hogy mondjam, partikulárisabb szektor, mint, mint adott esetben a, a trafik ügy. Tehát az a szabályozás, amit létrehoztak, az nem szólt másról, mint hogy újra rendezzék a tulajdoni viszonyokat, a piaci viszonyokat a szerencsi területén és a saját embereiket juttassák lehetőséghez. Úgyhogy ez a szabályozás így egészen biztosan nem, nem maradhat, hiszen ez nehezíti egyébként a. Az egész rendszernek a működését, sőt, megint ez is csak úgy mondja, a bűnözés és a fekete gazdaságot segíti. Tehát azt a szabályozást, ami alapján most működik ez a rendszer, az egészen biztosan változtatni kell. Jó reggelt kívánok! Jó A hivatali üzlésre térnék vissza. Az, amit elnök úr mond, ez ismeretem szerint hivatalú üzendő törvénysértés. Az országgyűlési képviselő hivatalos személy, amely hivatalos személy a bünteteljes az alapján köteles feljelentést tenni. Tesznek a feljöntést. Köszönöm. Igen, megfontolom. Jó reggelt kívánok! Azt kérdezem tőled, hogy ez vajon kejfegyöntsi sajátosság-e vagy sem, hogy a kérdések... Nagyon szépen köszönöm, igazán aktívak voltak. Mostanában általában aktívak, ha vannak vendég, de téged kitüntető módon kezeltek bár azt kell hogy mondjam, hogy senki nem maradt itt az elmúlt időben kérdés nélkül, jelenzően más fórumon, vagy alapvetően adó és pénzügyekkel kapcsolatos kérdés születik. Én az értelmiségi fájongok, hogy más kérdés nincs, de tudomásul veszem és fegyelmezetten viselkedem ennek kapcsán. Hogy mondjam, az existenciális kérdések érdeklik legjobban az embereket mindenhol az országban. Van-e munkahely? lesz -e munkahely? De most egyáltalán nem érdekelt őket, adóért. Nem, nem hát azért ez összefügg, ezzel, összefügg az, a, az a tudom. Második tudom. kérdés, hogy csoport az mindig az, hogy, hogy a fizetések hogyan állnak. Tehát, hogy van már ma, már megjelent Magyarországon a dolgozói szegénység is. Tehát nem csak azok nem tudnak megélni, akik mondjuk munkanélküliek vagy közmunkásként dolgoznak, hanem azok, akiknek van úgymond rendes állása, és egyszer a fizetésükből nem tudnak kijönni, mert a megéletési költségek úgy megnövekedtek, vagy éppen a deviza hitel annyira nyomasztja őket, hogy, hogy nem tudnak kijönni a, a hónapba a fizetésből. Úgyhogy az összes helyen, ahol jártam mindenhol ezek a legnagyobb problémák, elszegényedés, munkanélküliség, elvándorlás, nagyon sok embernek a családtagja, hozzátartozója barátja hagyta te hát az országot. és a társadalmi probléma, hogy akik elmennek, és akik itt maradnak. Erről szinte alig esik szó, nagyon sokan beszélnek arról, hogy elmennek, de viszonylag kevesen számolnak még be arról, hogy mennyire fájó annak a gyereknek a hiánya, aki nem Debrecenbe megy, hanem annál sokkal messzebbre. Legyen egy hallgatója az utolsó kérdés joga, és az legyen ön. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, én visszatérnék, a félét, az elnök úr az előbbi kérdésemet. Nem. Rendben van, egy kör, egy menet. Tehát abban értettem, hogy félreértette akkor ez, ez most már így marad 35394, vagy tudja mit nem telefonál senki visszaívom mert félreértette hát sajnos elvitte a cica a telefonszámat halló hát sajnos, halló barna Péter, jó napot önnek is uh, mi ne, nekünk van három gyerekünk, és uh, azon gondolkodom, hogy vagy uh, gondolkodunk bocsánat a feleségemmel, hogy uh, terveznénk egy negyediket, viszont uh, az alapján, amit Mesterházi úr mond, nekünk uh, minden bizonyal csökkenne a bevételünk, ami így, azt mondom, hogy ezeket a gondolatainkat egy kicsit keresztül húzza, vagy számításainkat. Szóval, hogy ennek, ennek a meghatározása, hogy hogy hol, hol, hol van az a határa ami fölött uh... jó, én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, kivételesen nem kapcsolnám ki, tehát amennyiben válaszol de van még egy kérdése az utoljára önnek különös tekintettel arra, hogy valójában azt hiszem a családnál kevés fontosabb dolog van uh, akkor ez a jog kizárólag önnek megadatik, marad-e? Persze, persze. Hát azt mondtam, hogy világosan próbáltam fogalmazni, nem sikerült ezek szerint, mert hogy pont azt mondtam, hogy az adórendszer maga egy bonyolult, én pusztán az adó kulcsokról beszéltem. És természetes, hogy a gyermekek száma az mindenkor befolyásolta az, hogy kimennyi adót fizetett, és milyen formában. Tehát olyan kormány nem lesz szerintem Magyarországon, vagy olyan adórendszer sem lesz Magyarországon, ami ne arra ösztönözne, hogy valaki több gyermeket vállaljon, tehát mi például a családi pótlék összegét is emelnék, hogy emelnénk, hogy most mondjak egy olyan példát, ami viszont az elmúlt négy évben a fizesz kormánynak eszébe sem jutott. Tehát pont a mi gondolkodásunk ezzel ellentétes azt mondjuk, hogy amikor valakinek több gyermeke van, több családot ö, vállal, akkor az állami rendszereknek is többféleképpen kell segíteni a, a családnak a megélhetését. Ebben az egyik az adórendszer, az adórendszerben a, a különböző adójóváírásoknak adójóvá, a, a kérdése. Másik oldalról pedig van a szociálpolitikának is eszközrendszere, ilyen például a családi pótlék összegőt mindenféleképpen emelni kell. Egyéb más kedvezményekről nem is beszélve, úgyhogy az egészen biztos, hogy az átrendeződés az nem önöket fogja negatívan érinteni, sőt, önök nyerni fognak ezen, azokat fogja negatívan érinteni, akiknek mondjuk például nincsen családjuk, és csak egy másfél millió forintot keresnek egy hónapban. Miközben uh, kérdezhet vagy elfogadhatja a választ, Hat kérdezzek én valamit, aki se nem szégyeli, se nem büszke, hogy csak egy gyereke van, arra az egy gyerekre nagyon büszke vagyok természetesen. Végül is, amikor azon gondolkodnak, amin gondolkodnak a feleségével vagy az életepárjával, mit mit tesznek függővé? Uh, uh... Jó, akkor ebből vegyük azt a részt, ami a mesterházira tartozik, beleértve, és most nem félrejthető módon, hogy a, a gyerek legyártás az ugye az ön feladata, illetőleg a felesége uh, megtisztelő feladatai hogy világra hozza a gyártás természetesen idézőjelben. De most azt kérdezem, hogy mi az, amit ez ügyben a politika tenni tud, és remélem, hogy nem, vér nem sértettem vérig. Ne, egyáltalán nem, de hogy is. Uh, sőt, szerintem a gyártás inkább a feleségem feladata, amit a számoknak a de de szóval, de... mit vár a politikától? Hát ez most nagyon összetett kérdés, a végére. Akkor azt kérdezem, hogy megfelelő volt-e a mesterházi válaszok? Nagyjából megfelelő volt, de nyilván ugye van egy csomó olyan politikai döntés, mondjuk az elmúlt húsz év... Jó, mondjon egy olyan dolgot, amit ezügyben ön még szeretne kérdezni a mesterházitól, és aztán azt mondja a feleségének, hajrá! Nem, azt ez most... Ugye azért mégiscsak politikáról beszélünk, tehát hiszem a látom, de most... Nem igazán, nem igazán de például még a lakhatásban is szeretnénk támogatást adni a, a családoknak. Gondolom, azért három gyerek után már nem ez a legfőbb probléma, vagy remélem legalábbis, de... de, hát, de pont ez, ez az, a kérdésnek az egyik rész, uh -huh. hogy minket most a helyi szabályozás belekényszerítette abba, hogy, egy, egy, hogy az építkezésünket, amit valamikor elterveztünk, az, az most valósítsuk meg, ez, ez egy részletkérdés. És így lehetőség nyílik, tehát ez az akadály elhárítva. De most azt hallom, hogy nekem csak a jövedelmem csökkenni fog, és a hitelemet a fogalmam, nincs, hogy hogy fogom tudni befizetni, akkor nyilván ilyen értelemmel Látni kéne, illetve ez nyilván úgy kell ezt a szabályozást meghozni, hogy valami egyfőre vetített jövedelem vagy fogalmam. Hát azért általában ezt az adó jóvajra, csak hogy ezt. Igen. A kutya nem érti én ami előtt nem foglalkoztam vele, bocsánat, így mondom, de. De most már vagyok. Jobban én is az adórendszernek a sajátosságaiban. Tehát magyarul pont ez arról szól, hogy hogyan lehet úgy, úgy finoman hangolni a, az adórendszert, hogy még a magasabb is az adókulcsa, végén mineknek több maradjon a, a borítékjában, hiszen az egyik legfontosabb érték ma Magyarországon az, hogyha valaki gyermeket vállal. Nekem két gyermekem van, én még így le vagyok maradva, még nem, nem járultam hozzá a népesedés újra növeléséhez, mert ez más 2, nem tudom, egy 2, 3, 4, vagy valami ilyesmi a, a statisztikai szám. Tehát magyarul minden olyan ö, döntést ö, ellenzek, ami a családvállalás vagy a családbővítés vagy a, a gyerek bővítés, gyerekvállalást ö, nehezítés minden olyat pedig támogatok, ami ezt ö, növeli. Ez nem egy bonyolult vállalás szerintem. Ö, sok esetben ö, mindenkinek hasonlóképpen kellene gondolkodnia. A szomorú az például, hogy egy picit komolyabbra vegyem, hogy működött egy ilyen demográfia kerekasztal az elmúlt négy évben ami pont ezekről a népesedési problémákra volt hivatott, hogy megoldást adjon, de nem nagyon vette komolyan a, a kormányzat, pedig sok esetben civil szervezetek, szakértők egészen jó javaslatokat fogalmaztak meg, hogy még mit lehetne tenni ennek az ügynek az érdekében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyszer csak komolyan kell végre venni ezeket a dolgokat. El kell, és köszönjük az összes féltől, majd a 9-esek lámpákkal legyünk figyelemmel, hogy igen, ne legyünk az ütközéssel, hogy mennyi idő kell, de egy kérdést feltennék önnek, anélkül, hogy arra konkrétan válaszolnia kéne. Megteszi? Igen, Végül is lehet, hogy meghallgathatná ugyanezt a, elmondhatná ugyanezt a kérdést, vagy talán meg is tette formálisan, hiszen az elmúlt négy év erre volt válasz Orbán Viktortól. Minek a függvénye az, nem azt kérdeztem, hogy kire szavaz, ahhoz semmi közöm. Minek a függvénye az, hogy ö, vasárnap elmegye, és ha elmegy, akkor kire szavaz? Nem, de még egyszer mondom, nem valami pártszimpatizást szeretnék önben találni. Hát ez nagyon nehéz. Most például tegnap este beszéltem azzal a barátommal, aki gyakorlatilag a négy, ha a sorrendben raknánk a barátainkat, ami, ami elég nehéz, nekem a négy legjobb barátom, a legjobb ismerősöm, illetve a legeslegjobb barátom, apátai sótáltársam, ők elmentek, tehát nincsenek Magyarországon. A, a, ez az imént Ön hány éves? A legjobb? 38. Igen. Ez a barátom, ez, ez most Bristolban él, uh, ott tanít az egyetemen, szóval nem, nem pizzás fiú, hanem, hanem uh, a többi és a többiek is informatikusok, és eltűntek Svájcban, meg Németországban. Némelyikük még azt mondja, hogy majd egyszer visszajön. Szóval ez, ez nyilván befolyásolja az embernek a, a, a döntését. Uh, fogalmam nincs. Hát ez egy összetett dolog. <gül> ez... Rendben van. Nagyon szépen. Kösz... Egy mondatot mondhatok, mert ez nagyon fontos, amit, amit kérdezett, és csak erre apa, a, appellálok én is, amikor beszélgetek választópolgárokkal. Több mint 500 ezer ember elment, ez több mint 1956 után, a forradalom utána anyan elmentek, és ha megkérdezem őket, akkor azt mondják utána, hogy, hogy soha nem akarnak hazajönni. A választás az egy olyan lehetőség, amikor bele lehet szólni Négy évente legalább egyszer abban, hogy mi történjen az országban, hogy milyen irányba menjünk, és, és hogyan változzon adott esetben az ország sorsa. És hogyha az ember már gyerekekről beszélt, akkor egy ilyen lelkismerti kérdés van, hogy, hogyha az ember a gyermekei jövőjére gondol, akkor én azzal az egy kérdésre nem akarok szembesülni, hogy a gyerekem azt kérdezze majd, hogy te apa hol voltál akkor, amikor erről lehetett volna dönteni, és másképpen lehetett volna dönteni. Tehát szerintem van ebben egy választói felelősség is, akárhogy is döntsön valaki, hogyha a jelenlegi rendszer híve, akkor azért, hogyha pedig valami más szeretne, akkor azért. Az a fél óra azért picit talán kötelessége is a, a választópolgárnak, hogy maga is mondjon ítéletet, a jelenkor helyzetéről, hogy a saját gyerekeinek is adott esetben mondhassa az, hogy ami tőle telett állampolgárként azt, azt megtette, hogy adott esetben a helyzeten tudjon javítani. Csöngenek a telefonok, ami azt mondhatja, hogy kérdések vannak, de ezekre a választ most Mesteráziatilán nem fogja tudni megadni, bélét ha maradsz. De ez ez nem, nem tud maradni. Uh, úgyhogy elköszönök Önöktől és attivától, én még visszatérek ide, köszönöm szépen. Ez a műsorhoz méltó hármnyed óra volt. Köszönöm szépen én is a sok kérdést. A műsort az Sbp Systems Kft. támogatta. És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Van, Eli Péter. Nem emlékszem rá, hogy mit mondtál múltkor arra, hogy a mezőgazdaságot azt nem, nem, nem szakérted mondani, hogy a mezőgazdasági birtokrendszer tulajdonosi szerkezetének átalakítása a cél a 80% A kis és közép birtokos, közepes birtokok arányok arányi kormány a közepes birtokokat preferálja, hogy ehhez óhajtaná e kommentált fűzni vagy sem nem, nem, mert semmilyen, még azt tudom mi az, hogy közép, tehát, hogy mitől közép, és nem kicsi vagy nem nagy, valahogy. Mindaz, ami az agrárpolitikával kapcsolat, és az kívül esik a te a Dola Nelli Péterrel beszélgetek? Kívül, teljesen kívül esik, bár jó lenne, ha nem esnek, ez is érdekel, de nem tudok mindent befogni, sajnos. Innovációs központok kiépítése, már vannak zászlóshajói ennek a programnak, ilyen az Infopark, vagy a Szegedi Lézer Program. Te a cikketben így, említ, így emlékezel meg a Kazinci utcáról, jól emlékszem? Az nem, hát kvázi. Ilyen kvázi Infopark, igen, jól beszélsz. igen. És igen, és igen. Egy, az is egy üzleti innováció. Egyébként annak az a...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 Most hirtelen egy ilyen turisztikai értékelet Budapestnek. Tehát innovációs központok, kiépítés, ezeket a beruházásokat integrálni kell az ipari termelésben, nem szabad pusztán kutató központokként kezelni. Na ez egyébként, ez, ez, ez, ez, ez, ez tipikusan a, a, a tökéletes hozzánemértésről a tanulbidonságot. tehát amikor valakinek fogalma nincs arról, hogy hogyan működik gazdasági, integráciál gazdasági. Ezzel egyébként ugye az, az újraiparosítás programjával kapcsolatban, meg a munkahelyekkel kapcsolatban is e, ugye azért, hogy tovább gondoltam ezt azóta. Kaptam egy nagyon érdekes e, ábrát az egyik volt kollégámtól, ami hát, ugye Amerikáról szól, ami, ami, ami még számára releváns, csak hogy Amerikáról nagyon hosszú statisztikai idősorok állnak rendelkezésre, de így is az ipar az, az, az, az mindenhol egy idő után egy, for, egy irányba halad és egyformán alakul. Ott az, az látszik, hogy, hogy nagyjából a 20. században, de tényleg gyakorlatilag 2000-ig a munkaóra növekedése az is volt az ipari kibocsátással. Tehát ahány ember, egyre több ember dolgozott, nyilván a heti munkaórák száma az végénkül nem növelhető, de mondjuk a, a, egyre több ember dolgozott, egyre nagyobb lett az ipari kibocsátás, és nagyjából olyan éve téve ez a folyamat teljesen megváltozott, úgy nő az ipari termelés gyakorlatilag érezhetően változott a ütemben, hogy nem kapcsolódik hozzá foglalkoztatottság. Tehát nagyon erősen ilyen, ilyen high és tőkeintenzív intenzív és technológiaintenzív intenzív lett az ipar. És, és valószínűleg ebben már nem is lesz visszafordulás. És valószínűleg, hát egy belátható ideig nem lesz, valószínűleg nem olyan lesz. A belátható időn túl, anélkül, hogy itt e, futurisztikus elképzeléseket várnék, hogy vázoljál, látod, hogy átmenetleg vagy tartósan amért bővülne? Vagy hogy a barbárok lerombolják mindazt, amit a civilizáció tett és kezdődik előről? Nem látom pontot, az azért mert nem egy jövőkutató, tehát nekem nincs erre kapcsolatban... Határozott elképzelésem, tehát azt a közeljövőt látom, amit ami mondjuk akár egy gazdaságpolitikai tervezési ciklus számára releváns. És ugye Magyarország egy, egy felzárkózó ország, még akkor is, hogyha ha egyszer egyszer olyan a kerülünk, hogy a felzárkózásban élen járunk, akkor is felzárkózóak leszünk, amiket nem baj, tehát lehetünk korai követői. Nagyjából hány éve tart az, hogy a foglalkoztatottság nem nő az ipari termelés arányában? Ez Amerikában nagyjából 15 éve tart. Tehát nem egy mai jelenség. Ez egyáltalán nem egy mai jelenség, de tényi, nyilvánvalóan... <coughs> és a... látványosan, ö, látványosabban veszi a munkaerőt, mint hogy nő az ipari termelés, vagy ugyanolyan látványosan nő az ipari termelés, mint amilyen látványosan veszi a foglalkoztatottságot? Nem, a foglalkoztatottságban azt látod, hogy nem nő, tehát az se nem nő, se nem csökken. Mondjuk tehát a stabil? Száz, igen, egy évszázados összefüggésről beszélek, és közben az ipari termelés pedig, pedig növekszik. Tehát hogy mondjuk valaki ezt el tudja képzelni.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 Képzettség kell. Egyrészt, hogy nyilván mindenkinek tudnia kell, angoluk érettségizik, teljesen mindegy, hogy, hogy középiskolában, vagy egy gimnáziumban, vagy középiskolában, tehát az mindenképpen, tehát az angol nyelv az egyszerűen elengedhetetlen. Ez is ugye kicsit visszatetsző volt, amikor oktatási reform volt az elmúlt négy évben, és ugye az angol nyelv dominanciáját már visszaszorítjuk azzal, hogy nem azt tanítunk, hanem más, tehát, hogy az, azt hiszem, ez, ez egyszerűen teljes hagyrém volt, illetve... Illetve nagyon szükséges az, hogy, hogy, a, hogy minden, ami reális tudomány, az nagyon erős legyen a képzés minden fokán, tehát minden, ami számolás. És látjuk egyébként azt a modern időket Cseplinnel vagy nélküle, amint egyébként az emberiség más lehoztásban, de munkához jut? Láthatjuk egyébként, csak mondom, ehhez szekezel. De ez egy egészen más szerkezet lesz, mint ami most van? Egy... Egy olyan szerkezet, aminek amit már most is látunk, hogy ha, ha, ha figyeljük, hogy ki, mi a húzó ágazat. Most mondok neked egy, egy példát, Tehát, hogy Magyarországon is lehet, meg most is részt veszünk egészen magas szintű termelési folyamatokba, de akár úgy, hogy nem termelünk semmit. Tehát ugye, például egy autógyárnak lehet itt tervező központja, ahol a mérnökök megtervezik azt, hogy az autó hogy nézzen ki,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 az, hogy a egy egyes vidékein a különböző népességekben milyen a munka színvonal, munkaerőszínvonal, színvonal és milyen a munkaerkölcs, azért az nem, nem, nem teljesen egyenletes. Afrika soha nem lesz Európa. Erről ez a rövid véleményem. De ha mondjuk például Magyarország az is lehet, egy, egy szolgáltatásnak néz ki, de valójában termelés, de nincs kibocsájtás. Tehát ha mondjuk a Google szeretni csinálni egy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 tehát, hogy milyen energetikai szakemberben, hogy így, így nézem, azért a szénhidrogén készleteknek a kiaknázása is egyre hatékonyabb, és most nem feltétlenül azt mondom, hogy majd palagás fognak Romániában, meg Magyarországon is kitervenni, hogy egyáltalán a szénhidrogénhez való hozzáférés, még akár a hagyományos régi, típus, régi mezőknek az új, nagyobb hatékonyság kihasználása is is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 összefoglaló írásodra utalok. Ezt a végső fejezetet, mint Vörös Farkat idézőjelben mi szülte. e Hát azt, mondja, azt mondta is az iskolában, hogy egy fogalmazásnak van eleje között, a vége, és akkor ez volt a vége. Egyébként meg tényleg azt gondolom, hogy, hogy, tehát hogy nem lehet senkire se várni, ha bárki bármit el akar érni az életben, legyen ő legyen egy egyén, vagy legyen egy család, vagy legyen egy nemzet,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 De egyébként uh, nem beszélné róla? Nem, mert, mert nem, ja, nem tudom, hogy mi fog történni, és azok az emberek, akik akkor, fogják a, akkor gondoljuk azt, hogy majd az országot fogják királytalan, ki tudja, milyen kimenete lesz a választásoknak, fogalma uh, szóval sincs, is Jó, akkor ezt megbeszéljük 8 Ha nem akarod, akkor nem kell róla beszélni. Ja, ja hát ha, ha, ha nem lesz róla vélemény, akkor úgy is mondom. <laughs> Köszönöm szépen, szia Péter, jövő héten. Duronelli Pétert hallottak. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. És most, Közéleti magazin. Főszerkesztő, Fiala János.